MNR studio keskittyy tänään nyt sitten länsisuomalaiseen futsaliin, mutta tota, me tehdään se käymättä läpi satakunnan lohkoa. Vierna täällä mulla on Juha Morjens, Juha. Moi moi Mikko ja hyvää joulun ja uuden vuoden aikaa kaikille kuuntelijoille. No niin, sama. Hyvä. Tulevaa vuotta ja menestyksikästä sellaista. Kaikki nyt ei tietystikään voi voittaa, vaikka kaikille toivois voittoja. Enkä, mutta kaikille toivois voittaa. <hysynti> Hei, Juhaa, lähdetään purkaa tämänhetkistä tilannetta näistä Turun lohkoissa futsalissa. Ja aloitetaan tuolta Länsi-Suomen futsal nelosesta. Futsal nelonen on sarja, jossa... Pelataan neljässä lohkossa, kolmessa lohkossa, yksi satakunnan lohko ja kaksi Turun lohkoa. Turun lohko 20 jengiä, ja siellä on joukkueet pelannut kahdesta neljään matsiin tällä hetkellä. Mitä se on sulle osoittanut? Joo, eli näähän pelataan turnausmuotoisissa 2 kertaa 13 minuuttia tehokasta eikä niille kuulijoille, jotka ei täysin tuttui futsalin kanssa ole. Oh, oh, ja tota noin, tosiaan yhdestä kahteen turnausta joukkueilla takana, ja ehkä voisi sanoa tämmöinen odotetulainen ainakin tässä ykköslohkossa tilanne, eli FC Komar ja FC Inter puhtaalla, matsilla, äh, puhtaalla tilillä tähän mennessä, Komaril neljä peliä, Interil kaksi peliä. FC Bosnal kaksi, ot, äh, kaksi voittoa, kaksi häviöä, mutta joukkue ilmeisesti muuttunut jonkun verran turnausten välillä, sillä viime turnauksessa ainakin oli huikea, huikein hyvä kokoonpano muun mm. muassa. Tepsin kanssa sopimuksen tehnyt Albion Musaki kävi viilettämässä Bosnan paidassa. Muuten sarja näyttää ihan, ihan tasaiselta, odotetunlaiselta ehkä, että turkulaiset jengit kärjessä ja Saviseutu sekä Lietoseuraa perästä. Joo, siinä tota, itse on, on kaksi matsia nähnyt läheltä tuossa nelosessa sattuneesta syystä ja, ja täytyy sanoa, että että vaikka meinattiin möhli, möhliä auta vastaan, vastaan niin kyllä ja tuo ja AU 2 ainakin niin kuin on ihan oikealla paikalla tuo saaretaulukossa, mitä mä olen näitä pelejä nähnyt. Vähän yllättää mua itseäni niin toi Lopsin kaksi tappioa, mitkä tuli edellisessä turnauksessa. Et, et ennakkoon veikkasin Lopsi kärki kahinoihin Komarin ja Interin kanssa, mutta Komar menee kuin juna, he on menossa ylöspäin. Joo, Lopsilla oli kärki, kärkiturnaus tavallaan, että kun he pelasivat Bosnaa ja Komaria vastaan, niin siinä kanssa vähän otettiin asetelmia todellakin loppukauteen, koska yksinkertainen sarja tässä vaan pelataan, ja Lopsin kannalta ei nyt hirveän hyvin näissä peleissä käynyt. Yksi hevonen voisi vielä KY Sport olla, mutta heilläkin jo kaksi tappioa neljästä matsista kahden häviön lisäksi, niin niin, niin vaikeat sanoa. Vaikea sanoa, että saako he pelattua hyvällä kokoopanolla loppuun asti vai mi miten menee, mutta vähän toi kaksi tappiokin alkaa olemaan jo liikaa, kun Ru ruvetaan miettimään niitä nousuja, ne put nousuja putoamisia, hän ei edes miettiä. Niin, just, just miettiin, no, että tuota, et, tässä on yhdeksän matsia, kun pelataan, eli koulusport Sport on pelannut lähes puolet peleistä ja hävinnyt niistä pelatuista peleistä puolelle, niin vaikea uskoa, että... Et, Vaikea uskoa, että tästä nelosen lohkosta noustaan kahdella tappiolla. Ee, niin, en tiedä. Elleistä tai tärjennysmenettelyitä ei muita aleta käyttää, mutta, tota, mutta tota, kyllähän kahdella tappiolla voi hyvin olla Se on, totta, ykkösethän lohkojen voittajat nousee, Kyllä. nousee kolmoseen. Toisessa lohkossa siellä on... Kärjessä Pips, Nelonen ja SC Wolves molemmilla kolme voittoa ja yksi tasuri. Sen jälkeen miesten sarjoissa ei niin hirveän usein osallistunut. Piffen on siellä sitten kolmantena. Piffen, jolta löytyy myös kokemusta korkeimmilta sarjatasoilta silloin futsalin alkuajoilta. Että ykkösdivarii, olisiko peräti liikaa pelannut. Niin tarkoitat nyt Piirin futsal-erotuomari futsal vastaavaa vai? Vai ketä tarkoitat? Et Piffenin siis miesten edustusjoukkue futsalissa. Niin. Kyllähän Kinnunen on pelannut. Niin Kinnunen, mutta siis... Hän on pelannut myös Piirin futsal joukkueessa tällä kaudella. On, joo, mutta siis se, että Piffeni mä en ole nähnyt sitten. Ja ylipäätään niin, joukkueet. Okei, mä nyt sä puhuit pelaajasta. Ei, ei kun se siis ylipäätään joukkueet. No, muistan, että niin. tota, mä oon itse ollut 16-vuotias, kun mä oon pelannut Piffeni vastaan Futsal ykköstä paraiste salissa. Siitä on ihan pikku aikaa. aika. Pelaa se viime kaudella kuitenkin nelosta. Pelaa viime kaudella, okei. Okay. Eli mä en viime kaudella seurannut, seurannut Alasarjan. Joo, mutta tosiaan niiltä ajoilta, kun Piffen on joskus pelannut myös, Antti Hinnunen pelaa tällä kaudella jun junnujen kanssa. Joo. Oma poikakin on jo keskimääräistä pelaajaa. Varmaan vanhempi tosijoukkueessa silti Antti on itse pukenut paidavia päälle. No niin. Sitten siellä on Paiha, eli perinteisiä maalaisseuroja. Pips, Piffen, Paiha, AC Sauvo, Kaarina Reipas. Niin Tämä on oikein tämmöinen... Nostalgia-trippi onnekin Turun piirin jalkapallo neloseen ja kolmoseen 15 vuoden taakse. On ja tässä on vielä sellaisia joukkueita, jotka pelaavat niin samalla porukalla futista myös talvisin ja sarjan sarjatasolla, mitä futsalia pelataan. Et, vähän jännä sinällään, että nämä joukkueet ovat tässä samassa lohkossa kaikki. Et, toisessa lohkossa ei ollut tämmöistä niin kuin taustaa ollenkaan niin paljon. Ei, toista lohkoa kun katsoo, niin FC Turku. KY Sport taitavat olla niin kuin ainoat, niin kun on puhtaasti futisjoukkue. Ja vitosen, kutosen taso joukkue. Niin, niin, vitosen, kutosen Kun miettii, että esimerkiksi Inter, niin, niin sehän on ihan täysin koottu, koottu jengi. Siinä on eri seuroissa futista pelaavia ja interissit ikämiehiä edustavia, plus muutama täsmä hankinta. Joo. Kyllä, se on ihan oikeassa futisjoukkue, että pistetty lohko kakkoseen. Lohko ja tai korkeimman saaretason futisjoukkueet pistetään Lohko kakkoseen ja Lohko ykköses on enemmän niinku putsali keskenään tää Lohko kakkosessa ei olekaan aina yhtään joukkuet edes puhtaalla pelillä. Tämä on mun mielestä ainakin lähtökohtaisesti paljon kovatasoisempi lohko, kärki on tiiviimpi. Täällä voi neljä, viisi, kuusi jengiä voittaa melkein kenet, kenet vaan tai kuka vaan toisensa. Ja tämä on, on niin kuin paljon kovatosaisempi lohko. Mä olin yksin tuomaroimassa treenimatsi, missä Vulves ja Paiha pelasi keskenään. Ja onhan se kovin futiksen pelaajiin, mutta, mutta tota, aika hurlum heitä se futsal osalta oli. Vulves nyt pelannut ihan hyvin. Yksi tasuri Pips nelosta vastaan ja muut voittoi tähän mennessä. Heillä on lähellä nousu mahdollisesti. Viime kaudella ainakin voittivat tiffin keskinäisissä matseissa. No, tämä on hauska. Tämä. Sitten taas tämä Pipsin joukkuen, niin... Tämä näyttää, että tässä on aika paljon niin 90-luvun pipsiläisiä kun pelaa tässä jengissä. Mä Atte, ja sitten myllylä ja ratia ja vastaavi, niin nämä on niinku siis tuttu nimi pipsin 90-luvun syntyneistä junnujoukkueista, jotka on sitten pelannut Kaarinasta tai tai tai näin poispäin, mutta kuitenkin on niin kuin, niin kuin pipsi futsalit yleensä, että jokainen joukkue on joku junnuikäluokka. Tai sitten ikämiehiin. Niin, tai sitten ikämiehiin. Killekin pelaa edelleen. Kyllä, kyllä. No, siis vaikea, vaikea analysoida, analysoida tuota kakkoslohkoa, mutta kyllä, niin kuin siis voisin, voisin luulla, että paljon vaurikkaampia pelejä siellä pelataan, mitä, mitä ykköslohkossa, Ykkösluokassa aika monella on kuitenkin futsaltausta. Tosi pitkälle futsaltausta. Katsoo Komarinkin pelaajalistaa vanho ykkösen pelaajia Nimenomaan. ja joku Muhammad Muhammad, niin se on ihan Ylikylän pelaaja johonkin nelosee, ja sama, ehkä niin kuin joku Inter Halgreni Antonio niin on se ihan väärä sarjassa. Et kaveri on pelannut ykköstä. Ykköstä ja kakkosta pitkät tovit Uudenmaan alueella. Ja tietty Lopsista nostaa hakalaa pois. Aika monta vuotta liikaa ennen tätä kautta. Kyllä, kyllä. Tosin Paihassakin on muutama, kun pelas Lopsis futsalia silloin, kun Lops pelas ykköstä. Tota näin. No siellä on Lehdon veljekset Paihassa ja Puolamäen Juho. Onhan sielläkin kovi futsalista. Juuso Jaakkola on pelannut korkeammallakin Futsali, että. Niin, en tiedä. Mielenkiintoista olisi nähdä, kun nämä lohkot pelaisi keskenään vastakkain. Että, että tämä on, mitä mä niin aina karsastan, että on, on kolme lohkoa, jos jokaisesta lohkosta voittaja nousee ja kakkosta ei pääse estämään toisiaan vastaan. Kyllä se aika väärys tällä hetkellä vaikuttaisi olevan, olevan tässä nelosessa ainakin, että se on sen verran kovempaa. Ja se on vähän tämän vulves ja Piffin kirous nyt, että jos Pips Nelonen tästä vielä nousee, viime vuonna, he pelasi Kliinin kanssa samassa lohkossa molemmat jengiit ja sen takia ei pystynyt kumpikaan nousemaan ylemmäs vaikka ehkä taidot ja kaikki mahdollinen muu sitä olettaisiin, tarjaisivat kolmosessa varmasti, mutta silloin oli yksi ylivoimainen jengi, nyt on tiukkaa, koska Pips Nelonen tosiaan pelasi tasa jo Vulvesin kanssa, ja muut, muut molemmat joukkueet on voittanut. Että... Saa nähdä, saa nähdä. Joo, kyllä, että muissa silloin. 2007-2008 kausi, reilu 10 vuotta sitten, kun me Lopsinkaan aloitettiin silloin nelosesta, niin siihen aikaan oli silleen, että, että noin ykköset nousi suoraan, ja lohkojen 20 pääsi keskenään kolmannesta nousupaikasta. nousupaikasta. Se oli mun mielestä niin kuin huomattavasti järkevämpi tapa, että silloin ne pääsee kokeilemaan, kokeilemaan että ja vähän lohkojen tasoeroja tasottamaan. Sarjan pitää aina nousta, siitä mä olen ihan siis niin kuin samaa mieltä piirin kanssa. Mun mielestä tässäkin pitäisi olla selkeästi silleen, että kaikkien lohkojen kolmoset, tai siis kakkoset pelaisivat niin kolmestaan yhden turnauksen. Se voisi olla ihan järkevää sen, senkin takia, koska kolmosessa on kaksi lohkoa, niin saataisiin molemmista lohkoista kaksi putoa ja neloseen. Eneläjoukku, no. että nousi jokaisen lohkon voittaja sekä paras kakkonen. Nimenomaan, toi se ihan, ihan hyvä, hyvä ajatus. Ja siinä kakkoissa pääsisi kokeilemaan yhdessä turnauksessa, kun se on kuitenkin sitten vaan kolme matsia. Niin, Yksi yks, yks turnaus, yks niin. turnaus tavallaan, ja siis tässähän on todella iso ero, että pelataanko nelosta vai kolmosta, koska nelonen on se viisi pelitapahtumaa kaudessa, kolmonen on yhtäkkiä 14 pelitapahtumaa kaudessa. Täysi eri maailma. Onnon on, siis se on. Se on just näin, että Interilla on neljä turnausta ja yksi yksittäinen ottelu mm. on niin kuin Jos nelosessa. siitä hippa se eri hypätä sitten ne kolmeseen. Kyllä, se nyt taitaa näyttää siltä, että, että Komar on ehkä suurin ennakkoisuus, on siis suurin ennakkoisuuskin nousemaan ykköslohkosta ja kakkoslohkossa, niin siellä voi pelit mennä mennä ristiin, ristiin, mutta kyllä Piips SC Volves on hyvissä asetelmissa. Oh, ja toivottavasti se ei siihen, että viimeisessä turnauksessa molemmat on edelleen tasapisteissä. Sitten, että kun kasattuu viimeisessä turnauksessa olevan vastassa ja joku joukkue ei saa tarpeeksi jengiä kasaan ja toinen paukuttaa 28 maalia nousee sen jos Toivottavasti se ei siihen mennyt. Niin, toivottavasti maalierolla ei ratkeen nousia. Mm, se tietysti. olisi niin tärkeää. Länsi-Suomen kolmonen. Kaksi lohkoa. lohkoa on selkeästi paras joukkue, tai no paras, mutta on paras joukkue kuuden matsin jälkeen puhtaalla pelillä. Et mennään vaikka lohko AH, niin siellä on Raifu, Raifu joka on kuusi, kuusi matsia voittanut kuudesta pelaamastaan. Ja kun katsoo tätä Raifun pelaajalista, niin täältä löytyy semmoinen kaveri kuin Amer Koloman, Koloman muun muassa, että enempää tuttu, Tuttu varmaan tuot kuitenkin Futis-tuomaripiireistä. Joo, Ameriatti, nyt futsal on nyt tältä olet kokonaan väliä. Pelaa tässä ja sitten pelaa myös, olisi ollut Ajan Että Hänet oli sinnekin saanut Krister Sagulin houkutettu pelaamaan, että tota, paikat kestää, niin miksei pelattaisi? Kyllä. Raifu Jengi on 6 maatsista 6 voittanut, 51 tehty, 16 päästetty, kakkosena tässä sarjassa on sovoja, kolmosena on sitten supertähtiä vilisevä FC Kliini, mutta ne FC Kliinin supertähtöt vaan on, niin jalkapallon puolelta ja vähän vanhempaa ikäluokkaa. Katoin siis, kun Kliinin alkoi treenit, niin siellä oli Jamppa Virtanen, Henry Lehtonen, Severi Paajanen, Mika Mäkitalo. Onhan siellä, siellä tota, osaamista aika paljon. Tammelaaksan on on käynyt pelaamassa viisi matsia. On se Jussi pelannut kaikki viisi tais viisi matsia. Pajasen santeri. Ö, niin, Sanevuoren Jani, tuomasen J.P. Tostahan sais äärimmäisen kovaa jonkun kolmostin Ehdottomasti saisi. On, siis, on, on ihan huikea kokoonpanoa. sitten. Aho Joni ei ole käynyt pelaamassa täällä, joka vähän pienemmässä roolissa. Viime kaudella toki kävin pelaa aina silloin, kun tarvitsis tuntata ja muuta. Et kyllähän täällä tääl, tota laajuttakin löytyy kliinissä. Tosi ei lähti kausi vähän vaikeasti, vaikeasti liikkeelle. Et siinä tuli tappio Kaapsille ja Sovo Kakkoselle, mutta nyt on taas omilla raiteillaan juna. Ja mahdollisesti he jopa selviää. He selviää ilman noususta keltäytymistä tällä kaudella ja saavat jatkaa myös kolmosta ensi vuonna. kolmossakin niin näitä jengen, jo katsoo, niin, niin osa näistä on selkeästi paremmin, mitä kakkoisessa peleivät joukkoet, mutta kun joukkueet vaan halua nousta. Nimenomaan. Ja nyt kun katsoo tätä lohkoa ja vertaa siihen tulevaan toiseen lohkoon, mihin käsitellään pian, niin onhan nämä lohkotkin täysin eri maailmasta. Et, mä en tiedä miten. Siis, en syytä piiriä, koska he tekee tämän... Niin kuin ennalta määritellyn tai ennalta määritellyn järjestelmän mukaisesti että tämän lohkon tähän lohkois joutuu näiltä sijoilta viime vuonna missäkin olleet ja tähän lohkoon menee tän lohkoon, tai tästä kakkosesta puto menee tähän lohkoon ja toinen toiseen lohkoon. mutta eihän on ole niinku mitään järkeä näissä tasoeroissa mitä näiden lohkojen välillä tällä kaudella on ollut ei tuota, esimerkiksi saarjassa toisena oleva sovello yksi tappio niin sieltä löytyy Mikko Kaase, Matti Ryhtä, Janne Eerikainen, Atte Ekholm. Niin kun, siis nämä pelaajat pelaa väärässä sarjassa. Niin, ja vilpaat löytyy pari sovo vanhaa topiluukala Topi Luukkala ja Tomi Kuokkanen molemmat sieltä kokoonpanosta ja muuta vastaavaa. kapsilla oli Blunqvistin Markus oli ollut pelaamassa ja että tota ko kovi engeitä se on ehkä en tiedä sit kertooko siitä, että tällä hetkellä peränpitäjinä on muutama vuosi sitten kakkostia pelanneet Lietoja KSF. Liedollakin edelleen on niinku, nimet on samat. Selässä, kun oli viisi vuotta sitten ikää, kokemusta on tullut pelaajen. pitäisi olla parhaassa iässä tällä hetkellä reilu parikymppisiä. Mutta kuusi peli yksi voitto, kolmekymmentä omiin viisi per peli omiin. Aikaisemmin Liedon vahvuus oli hyvä joukkue puolustaminen, vaikkei maaleja ei tehty niin paljon, mutta kyllä. Kyllä viisi per peli alkaa aika, aika paljon jo, varsinkin raifupaukutti paukutti, oliko kymmenen vai 11 maalia verkkoon tässä vähän aikaa sitten, niin, niin jotain siellä nyt on tällä hetkellä pieles, Ja onko se joku henkinen takalukko vai mikä on, mutta kolme pistet kuudesta pelistä, niin tässä alkaa jo putoamispeikko uhkaamaan. oo ees kun katsoo niin sitä pips kakkosta, niin niiden pelaajalistaa kun seuraa, niin onhan täälläkin siis Tosi kovia entisiä futsalistoita, jotka on pelannut futsalia korkeammalle ja pärjännyt ihan hyvin. hyvin. Sitten, niin kuin miettii, että Anton Veijalainen, Veijalainen, Sasu Rastas, Jesse Rastas, Jesse Poutanen, Petri Ruusuvuori, kaikki on pelaajia, että kymmenen vuotta sitten niin ne oli futsalista tosi kovipelaajia. Pelaajia. Silloin Pipsin kultaa aikoina suurin osa pelaasi jopa ykköstä. Mm, kyllä, kyllä. kyllä, kyllä. Ja se Pipsil tosin on se, että siellä on vaihtunut todella paljon peleitä ja porukkaa. Tässäkin on äkkiä, kun katsoo listaa, niin melkein 15-20 eri pelaajaa käynyt tällä kaudella pelaamassa jo. Että se ehkä sit pienenä heikkoutena on ollut tähän kauteen. Varsinkin Tyly Häviö Vilppal. Vilppal Salossa kertoo tästä. Että, Aina se paras mahdollinen kokoompano ei, ei saada lauteen. Ei, se on heidän, heidän ongelma. Ykköslohkossa, niin Matse ei ole aika paljon kuitenkin vielä jäljellä. Tässä on kaksinkertainen sarja. Eli tuossa niin kaikilla, kaikilla joukkoilla on kahdeksan pelin jäljellä, jäljellä vielä, vielä. Ja kaikki kohtaavat toisensa vähintään kerran. Niin Sovo, kakkonen. Ei ole yhtään huono veikkaus sinne ratkomaista nousupaikkaa Raifun kanssa. Ei, mä ihan samaa mieltä, mutta se on vielä, mä voisin veikata, että kliini ei välttämättä tule häviä enää yhtään matsia tämän kauden aikana. Niin sitten se menee just siihen, että kun kliini voittaa kerran sovoon ja kerran Raifun, niin sitten jos sovo voittaa Raifun, niin sitten on kaikki tasapisteissä, kun kausi loppuu. Jos se onnistuu kairaan pisteet, kaikista muistakin matista. Toki siellä tulee jotain menetyksiä, niin en laskisi kyllä kliiniäkään vielä ulos tästä voittotaistelusta jo, en tiedä haluaako he osallistua siihen voittotaisteluun, koska tosiaan he olisivat nousseet kakkoseen pari sitten, mutta ei halunnut ottaa paikkaa vastaan, joten takia tällaista viime kauden nelosta. Joo. no se jää nähtäväksi, mutta äärimmäisen kovat kolme kärkijoukkuet on tuossa kolmosen A-lohkossa. Joo ja Raifu tosiaan futiksen puolella nousi kolmoseen, hyvä, hyvä buugi päällä siellä ja tuottaa näkijän tulosta futsalissakin. nyt kuin Kantaa. Toisessa lohkossa Tuve puhtalla pelillä kärjessä. 72 tehtyä, 15 päästetty, Toki tässä oli se yksi matsi, mikä oli jotain 25 jotain. Joo, kisaveikot on perseelle, tällä olla muutama matsia ja HSF ja tuve paukutti yhteensä 50 maalia kahteen peliin. Toinen teki 26 ja toinen 24. Eli tämä just kertoo siitä, miten se menee, että kun kakkosesta puto joukkueita, niin kisaveikot saattu tulla tähän lohkoon lyö homma ihan lekkeriksi on pari viime kauden pelaajaa, haetaan, haetaan ikämiehiä, että saadaan edes viisi kenttä pelaajaa yhteen peliin ja vähän sekalaisilla kokoonpanoilla ja muuta. Ja sitten taas toiseen lohkoon saattaa tulla kovempia jengeä, niin, niin Vähän se on huonosti mennyt tällä kaudella, mutta ei voi mitäänkin. Saveikot onkin ihan oikeutetusti viivisenä tässä lohkossa, että saisi vain äkkiä vaan pudota, pudota takaisin neloseen. Kahdeksan, kahdeksan matsia Heillä on jäljellä vielä. Että toivottavasti nyt ryhtiliike. Jatkuisi, jatkuisi. tässä lohkos itse asiassa, niin mä olin Tuven ja HSF-pelissä erotuomarina. Täytyy sanoa, kyllä tuve yllätti kaikin puolin positiivisesti itseni. Et, et en, en ollut varautunut siihen, että tuven futsaljengi on noin kova kova, mitä se oli. Ei HSFalla oikeasti ollut mitään. Mitään sauma, mutta siellä on just Matias on käynyt pelaamassa siellä, Atte Kirkko-Jaakkola, Niklas Fors, Ville Stylman, Tuomas Kitino, ja tohan nämä siis niin hyviä jalkapalloilijoita. Joo, mikä suurimpana erona viime kautta on, Fors tosiaan tuli pelaamaan tuvea, ja myös sitten, tota niin kuin sanoit, Louanto on käynyt pelin pelaamassa, vielä Mäki-Arvela Arttu tullut siihen mukaan, niin, niin nämä henkilöt on nostanut sen, taso on todella korkeaksi. Että nyt Tuvella on kaksi vähintään pelaajia, miten ne voi pyörittää ihan miten vaan, ja pelitaso ei laski ollenkaan. Et kyllä niin vaikea nähdä, että jos tuve, tuve jatkaa, tai samat pelaajat jaksaa käydä ja ovat motivoituneita, niin vaikea nähdä, että tuossa lohkossa kuitenkaan niin kuin kukaan nousisi Tuven ohi. Ei, en, en usko siihen. Että tota, nyt tämä viimeinen matsi, mikä tässä oli, oli Tuvella Gaselea vastaan, niin... niin... Siinä ei pelillisesti ollut, ollut oikein isoa eroa, mutta Tuve onnistui käyttää maalipaikat todella hyvin, hyvin hyödyksi ja se, sen takia karkas nyt jo kuuden pisteen päähän Gasellesta ja maalierokin on paljon parempi, niin, niin vaikeet nähdä että Tuve kolmessa ottelussa menettäisi pisteitä keväällä, että ainakaan Gaselle tulisi ohi. Ja sitten Eupa, mikä on tällä hetkellä toisena neljä pistettä perässä Tuvea, niin, niin en mä oikein sitäkään näe. Eupa onnistui voittaa Gasellen kauden avausmatsissa. Hyvällä futsalmaisella pelillään. Teki paljon blokkeja ja onnistui niistä tekemään maaleja. Sitten kaksi taso ripelä, tämän käydään aika muuten jo HSFA lujaa vastaan. Se on ehkä enemmän se Eupan oikea taso tällä hetkellä. Tammikuussa heti nähdään, kun Gazelle matkusta Euraan, että mikä näiden kahden joukkueen sijoitus sarjasta tulee olemaan. Saa nähdä, mutta Eupa ei, ei mun näkemyksen mukaan tuu haastaa tuvea oikein millään tavalla. Ei sitten just Kase se sen verran jo perässä ja sen jälkeen onkin jo HSF tuvellaan 10 pisteen kaulaa, ei sieltä, sieltä ohi tulla. Paltsaritkin loppujen lopuksi alkoi sit voittaa pelejä. pelejä, alkuun näytti Joo, hyvä heidän kannaltaan todellakin. Ensi, ensimmäinen voitto tuli, kun muutama ltu yhteistyö pelaaja kävi siellä paukuttamassa, paukuttamassa pallon pitseihin pari kertaa. Sitten vielä tuosta isuresta, kun nyt tuli voitto, niin, niin auttaa näyttää taas vähän paremmalta. Toivottavasti paltsarit säilyy. Se tuo kolmoseen ihan hyvää hyvä, tuota, virettä ja tämmöistä. Varsinkin heidän aktiivinen sometiiminsa on. Tuo, tuo toki tuota, noin lisää vähänkin sarjaa. No, Heillä on hyvä, hyvä pilkes silmäkulmassa. Olisi hyvä vaan, että säilyvät kolmosessa. kolmosessa. Et ei rohkeutta riitä ylemmäs, mutta mut nelosessa niin ei ole mitään järkeä jälkeen ton joukkueelle. Ei, ei. Ja tota, mitä tässä nyt keväksi tulee jonkun verran muuttumaan, niin Gasellel tosiaan pari pelaajaa joutuu jättämään Turun seudun, ja tämän takia kokoonpano ehkä hieman kapenee, mutta tota, en usko, että vaikuttaa hirveästi. Toki paras pistemies, Emil Lengvist muuttaa jenkeihin nyt, niin, niin hän ei tule varmuudella olemaan yhdessäkään pelissä paikalla. Vähän voi se hyökkäyksen kärki kärsii, mutta eiköhän sieltä nyt ole viime pelissä löytynyt jo uusia maalintekijöitä, niin... niin. Varmasti tullaan, tulee myös verkot heilumaan keväälläkin. No se on vaan sitten täytyy JP ottaa isompi, isompi ruutu tuosta maalinteosta. Siitä tässä on odoteltu, että oliko se viime kausi pelkkä suonenvetokään voitti koko lohkon pistepörssin vai oliko se se oikea taso? Että on tähän vielä arvuteltu, että ei. Polvet, polvet on ollut kipeänä tenniksen takia. Niin kattella. Jaa. Eli kolmosesta ylöspäin. A-lohkossa tiukempaa, että kuka, kuka menee ylös, ylös, veikkauksen mukaan kliini ei matsiakaan enää häviä, niin siellä voi olla aika jännät, jännät tilanteet tuossa loppukaudessa mutta tästä B-lohkosta, niin tuve ylös ja kisurit alakertaa. Ainakin. Niin, kyllä. Ja voisi siihen A-lohkoon veikata, että valitettavasti ehkä KSFL tällä kaudella kuitenkin tieviä sitä alaspäin, että heillä ei ole ollut sitä leveyttä. Ja ei ole ollut vanhoja pelimiä riittävästi mukaan. Yhden on onnistunut kääntämään tällä kaudella, mutta vaikea tulee olemaan, että he enää lisäpisteitä tulisi napsimaan. Ei, täällä on aika tyly lukemi, että Sovo on hakanut heidät 13-0, Kliini 10-1, Raifu 14-3. No, ja... Siis Sovo-pelissä ei tainnut kuin olla, oli, olisiko heillä ollut yhtään vaihtopelaa, että he tuli 14 maalivahdin kanssa pelaa somerollinen jouluun. Se pitäisi olla muuten just semmoinen, että jos tässä tämmöisessä saarissa, jos pelataan yksittäisiä jossa lähdet matsiin ilman vaihtopelajaa, niin se pitäisi olla niin kuin suoraa sulku, Siis niin toi on ihan naurettavaa. Eihän siinä ole mitään. Sitten kun pelattu 4 vai minuuttia, oliko se 3-0 se peli tai jotain. No, kamalaa. Kamalaa, kamalaa. Sitten Kakkonen. Kakkosen kärjessään tuttuun tapaan KF Kosovo. Silloin kun he eivät pelaa ykköstä, niin he ovat Kakkosen kärki kainois 6. Voitto yksi tappio AU 5 voittoa yksi tappio. Yksi matsi vähemmän pelattuna ja aut 3 pinnan päässä. Päässä päässä, päässä He yksi tappio, tappio, tappio, tappio yksi taso ja neljä voittoa. jos kuitenkin niin tavalla tavallaan käy lakääri aika tiuskaat jos AU ja hali voittaa on ei se oo sellainen tilausohotusohotus tai vastaava vastaa kyllä kyllä nyt on hyvin säilynyt kälen jellekää käkkä käkkäisteloa niin tällä kaudella se ei ole se mitään, että tota noin oli, ei, ole mitään, niin kuin, ei ole pelannut huonosti kärkijoukkueet, vaan se, että kaikki kärkijoukkueet on tällä kaudella pelannut hyvin. Ja siellä on ainoastaan yhden tahtion kolme tässä vaiheessa. Et se on ennemminkin tullut sitä kautta, että jengi on oikeasti pelannut hyvin tällä kaudella. Eikä ole tullut sellaisia huonoja hetkiä oikein millekään joukkueelle. Vähän mua hämmentää kyllä tämä Alastaron kärki, kärkikahinoissa oleminen, koska viime kauteen ihan... En tiedä, mitä siellä on tapahtunut. Mikkelo Ohella kävi pelaa jonkun verran tässä syksyllä, mutta nyt teki sopimuksen Interin kanssa. En tiedä, tuleeko pelaamaan enää ollenkaan. Mutta muutenhan siellä on samat kaverit melkein. Sakari Hyvätti nyt käynyt muutama matsin pelaamassa, mutta toisaalta sit taas Forssi pelaa tuvessa ja muuta. Et happonen luomakaksikko tehnyt taas huikean määrän pistei. Happonen 15 maaliin tähän mennessä. ja Sen ansiossa nyt tällä on ihan niin kuin sarjakärjäs, mikä on viime kaudellahan Alastaro Teki lähestulko ihme selviytyminen se voitti kauden viimeisiä matseja ja jo jotenkin nousi viiva yläpuolella, vaikka oli melkein tuomittu putoamaan ja nyt kuitenkin taas ihan voitoon mahdollisuus nostaa sarjan kärkeä, kun sairaast on puolet pelattu, niin, niin. jotain ihmeellistä siellä on tapahtunut. On miettii sitä, että et kun Musa on pelannut puolet peleistä, heillä on seitsemän matsiin jäljellä, niin he voivat maksimissaan saada enää 21 pistettä. Ja Aul on 15, kosoval 18, niin siellä alkaa sarjapaikkaa ole no, aika lähellä varma jo. On, on joo, ehdottomasti. Jos jypätään joo. sinne sarjan peräpäähän, Musa-futsalla on valitettavasti tällä kaudella tällä vähän väärässä sarjassa, että ptu nousuhan koitu nyt ihan täysin Musaan kohtalokset. Ennemmin porilaiset oli kahdes joukkueessa pelaamassa kakkosta, nyt ne on yhdessä pelaamassa ykköstä ja yhdessä joukkueessa pelaamassa kolmosta enskaudelle. Tota, Muusasta siirtyi hyviä pelaajia, PTU-paitaa, kiertämään ympäri Suomea. Tämä on nyt sitten tulos, että ainoastaan alle kaksi maalia per peli niin ei, ei voisi säilyä tässä sarjassa. Ei millään. Porilainen futsal muutenkin on ollut aikamoisessa murheen alhossa viimeiset vuodet. Nyt ptu Ykkösen kausi on ollut eka positiivinen asia niin kuin varmaan johonkin tyyli kahdeksaan vuoteen porilaisessa futsalissa. Että Miesten puolella, naisten puolella tietysti se on ihan eri asia, että siellä musa pelaa liikaa. Kyllä tämä tempoilu ja nimen vaihtaminen ja kaikki, niin se ei oikein missään vaiheessa lähtenyt lentoon, Nyt tässä on se tilanne, että musa lähtee kolmoseen ja PTU pelaa ykköstä. Ei tässä hirveä ero tosiaan musalia LTUlla on LTU vaan kolme pistettä heilläkään käsiä, mikä huippukausi on ollut. Siinä on LTU, Hotlips, Pips, kaikki, kaikki vielä kuitenkin. No en tiedä onko Pips tai Hotlipsena enää vaarassa pudota, mutta ainakin vaarassa olla kahden viimeisen joukossa sarjassa. LTU jos voittaa siitä pari keskinäistä matsia, nousee näiden joukkuiden etupuolelta. Hyvin tasast sakki on, mutta itse kävin, kävin tuomaroimassa Joulukuun välissä LTO FC Nations United matsin, niin, niin vaikka se oli joulukuussa, niin silti toiselle joukkuille oli kuusi kenttä ja toiselle joukkuille viisi kenttä Tämmöisessäkin ottelussa, kun LTO olisi ollut reilu kaksikentällistä pelaajaa, niin olisi haastanut Nations ihan täysin. Nyt Nations käveli toisella jaksolla voittoa siittelistä, mutta yksittäisottelussa voi tapahtua mitä vaan, jos on ongelmia saada porukkaa kasaan. Ja sekin valitettavasti on ajankohtaista kakkosessa ympäri vuoden. Tämä on niin mielenkiintoista oikeastaan, että tässä on kahdeksan jengiä kakkosessa. Jos niin kuin, vaikka molemmat kolmose voittajat nousisivat, niin ilman yhtäkään putoajaa se olisi vasta kymmenen joukkuetta. Hmm. Että jos, jos vaikka sanotaan, että yksi, yksi putoisi väkisin tuolta, että ihan sama kuka se on, niin sitten tarvitsisi ottaa kakkosesta jompi kumpi kakkonen. Että olisi parillinen määrä joukkueita. Koska muuten sitä 9 joukko olees eikä se mm. niin kuin ole, no missään mielessä järkevää. Joo, näitä. Siis, tästä, tästä putoa kaksi joukkuetta. Vai putoaa, koska jos molemmat kolmosen lohkovoittajat nousee, niin tästä varmaan putoisi kaksi joukkuetta. Tämä on tässä palloliiton Pallolito sarjataulukkoja, kun missään ei näy, kuinka joukkueet säilyy tai putoaa, eikä ole mitään viivoa niin, siis nä touhu. Näin pelataan juttu puuttuu näistä kokonaan, mitä oli aikaa aina kaikissa sarjoissa. Näin pelataan, että siinä luki, että kuinka moni nousee, kuin moni putoaa. Mutta mä voisin veikata, että tästä kaksi joukkuetta putoaa, koska, koska molempien kolmosten voittaja voittajat ainakin nousee suoraan. Niin. Tai sitten vaihtoehtoista ei putoa kukaan ja ensin vaan kymmenen joukkuetta. Ne mä pitää pitänyt päättää ehkä mahdollisesti jo tässä vaiheessa. Mutta tää ennen ollut kymmenen joukkueen sarja aikoinaan? Eee, en mä kyllä Silloin kun me pelattiin. Ei ollut. Siis Lieto ja Lopsi kun pelasi kakkosen, niin siellä oli kymmenen joukkueen. No, ainakin kahdeksan joukkueet on tullut tosi pitkään. Joo, ehkä se ei Tämä. ole saatu joukkueet, että se kahdeksan joukkueen se on Tuo on niin kuin Futsalis muuten muutenkin aika murheellinen tilanne länsi Suomen piirissä. Sarjat on, on epätasaisia lohkoja ja sitten pääsarja, tavallaan piirin pääsarja, niin kahdeksan joukkueet, ettei se... Ja siis se, se tässä kakkosessa on, että kolmosessa, kun mä oon käynyt ite pelaamassa, katsomassa, tuomaroimassa, niin missään jengissä ei ole tähän mennessä ollut vielä alle kahtakentälistä pelaajia. Mutta sitten näissä kakkosen, kakkosen jengien peleissä, niin tämä on käytännössä joukkue, kun joukkue pelaa alle kahdeksalla pelaajalla Joskus pelataan viidellä joskus kuudella. Niin en sitten tiedä, koska ei tässä käynyt niin paljon enempää niin otteluja ole. Että jos tässä on kahdeksan jengi, pelataan kaksinkertainen sarja, niin se on sama kuin kolmosessa. Mm. Niin, niin kyllä siihen pitäisi siihen 14 pelin kauden aikaa sit saada kuitenkin riittävästi pelaajia. Halikko pelasi 6 plus 2 maalivahdin kauden avausmatsi Alastarolla. Niin, niin Ei sekään kuulosta yhtään Halikkomahjoukkueesta. Ei, viime kaudella olin tuomaroimassa Alastarolla peli, kun Kosova tuli ilman vaihtureita pelaamaan. He kyllä sen ottelu, vaikka olivat 6-1 häviöllä parhaimmillaan jo. Okay. <laughs> mutta tota, kuitenkin, niin hotlipsillä on ihan hyvin ollut porukkaa. Nyt, toki He onkin nousia joukkueja, heillä on taas uutta tulemista vähän, niin, niin näin se menee. Mutta mitä enemmän tähän tuudittaudutaan tähän kakkosen pelamiseen, niin sit koko panot vähän pienenee ja jaksat tulla kaikkiin peleihin paikalle ja on muita menoja ja mutta Tuntuu, että kolmosessa on enemmän vetoa tällä hetkellä pelaaja kuin kakkosessa. Hei, mun Mattikin näyttää pelaanneen hotlipses tällä kaudella. Kyllä, kyllä. Joo, se on hienoa, että tulee vanhoja pelimiehiä takaisin. No nyt niin se mikä ehkä suurin pointti tässä keskustelussa, ei niinkään täällä läpikään, on se, että mitä meidän pitäisi tehdä Suomen futsalille, koska tämä on oikeasti surullista. Tämä on hyvin surullista. Meillä on yksi joukkue liigassa, yksi joukkue ykkösessä, mutta sitten sen... No, se, kaksi. TPK ja PTU. Niin, PTU, joo, aivan, sekin on länsi piiri. Mutta muuten, niinku, on tosi murheellista. Kahdeksan joukkueen kakkone. On se, mutta ei sinne, en, en mä tiedä onko sinne hirveästi halukkaita enempää tällä hetkellä. Se pitäisi jotenkin lähteä seuroista itsestään, että olisi enemmän Mä En tiedä onko nytkin, niinku, miten pitkään täydennysmenettelyssä on tarvinnut mennä, että ollaan saatu kakkonen täyteen. Onko täydennetty miten, mut et, en tiedä, se voisi osittain lähteä myös sieltä tavallaan niin alimasta päästä, että tulisi taas vitostivari ja muuta vastaavaa, koska on joukkueita, jotka on toivonut ja kysynyt piiriltä, että voitaisiko please perustaa vitostivari, koska me ei pärjätä nelosessa. Ja Piiri sanoi, että ei onnistu, vaan me pelataan nelosta. Siis toi kolmen joukkueen tai kolmen lohkon nelonen on ihan hemmetin tyhmää. Eihän siinä on niin mitään järkeä, koska nyt siellä on se tilanne, että siellä pelaa lieto kakkonen. Ja komar samas lohkossa. Niinpä. Se ei ole kiva sille joukolle joka voittaa, eikä sille, joka häviää. Et en mä sano, eikä se ole siis nyt se vikaa, mutta se kun me voitettiin lieto, lieto kakkonen ihan pystyy. niin en me sanoa, että se oli hemmetin kiva peli pelata. Et paljon kivaampi se alastaropeli oli, mikä oli tiukka. Niinpä, siis se, se on ihan varmasti meidän kaikkien mielestä näin. Ja varmasti liatulaisten mielestäkin olisi mukavampi pelaa tiukkoja pelejä. nyt on vain muutama kauden aikana, koska osa niistä tai niistä joukkoista, jotka voivat pelaa tiukkoja pelejä, on toisessa lohkossa häviämässä sieltä tai ottamassa pataa muilta hyviltä joukkueilta taas. ehdottomasti tämä sarjan tämä pitäisi miettiä uusiksi. Nelonen voisi hyvin olla kahdessa lohkossa, eli Satakunnan lohko ja sitten Turun lohko. Kyllä. Ja. ja satakunnassa voi olla se yksi lohko, jos siellä ei riitä joukkoa. Ei, ei arvi olla vitostivari ollenkaan. Siellä. Niin, se voi olla niille, että vaikka nelonen. Mm. Nelone. Sitten vitostivari niille, jotka haluaa pelata pelata tasaisempia pelejä, mutta tietää sen, että futsal on heille enemmänkin vaan harrastellut. Tämä aiheuttaa sen, että ei kukaan halua futsal vaan ne menee jonkin sarjoihin tai kimppaliikoihin tai ihan mihin vaan, kun siellä on mukavampi pelata. Niin, mutta se, sekin on yksi juttu, mikä on nyt niin kuin pistänyt silmää, että tämä on eka kausi Hotsalissa varmaan koko sen aikana, kun ei tullut täyteen joukkueita. se sielläkin on tasoerot niin isot, että... Ei välttämättä sekään, koska siellä pelataan tasolohkoissa ja joka, joka turnauksen jälkeen voittaja nousee ja häviää ja putoo. Ne menee ne on suht tasaisia kaikki, mutta sitä ei tiedä, että mikä siinä nyt on, että sitä markkinoitu liikaa. Jäppilä-Mari on, on, tota ei ole töissä nyt, hän Joukinta on aikaisemmin vapaalla. vastaanut niistä. Niin voiko se olla se, että sieltä ei tullut riittävästi sähköpostia näille yhteyshenkilöille vai mikä oli, mutta sekin on nyt niinku ottanut pientä askelta taaksepäin, sinne tuli puolet joukkueesta suurin piirtein, vaan ainakin määräaikaan mennessä. Sit sama niinku, yksi hyvä esimerkki siitä, että Futsalin Päättävät tahot piirissä ei ihan täysin ymmärrä, mitä he päättää, meille Interille aseteltiin yksittäinen peli, se on ihan painettu yksittäisiä pelejä, se ei häiritse mua yhtään KY-sporttia vastaan, molemmat turkulaisia jengejä. Niin molemmat turkulaisia jengejä, niin se matsi aseteltiin tammikuiselle lauantaille 17.00 Alastarolle. Niin, siis Alastarolle, kaksi turkulaista jengiä pelaamaan yksittäisen matsin. Joo, siellä oli myös, teitä ennen pelasi mun mielestä, tota TPK 2 ja Bosna tai joku tämmöinen, pelaa myös vastakkain. Siellä on kolme matsia, joista kaksi matsia on turkulaisten keskinäisiä kohtaamisia Alastaron lauantaihoja. Joo, siis sit kun mä pistin sit viesti piiriin, niin sit vaan niinku sieltä vedottiin, vedottiin tota, jonkin ohjelmaa, joka tekee nämä, tekee nämä jutut. Kaikki vetovat aina. Siis jos asettelut on tuomarihommispielessä, niin sitten vedotaan niin teknologiaan. Jos ohjelmat on pielessä, putiiksessa tai vedotaan teknologia. Mutta jos siellä saadaan palkkaa siitä, että sä hallinnoit esimerkiksi jalkapallosarjoja tai futsal tai hotsal ihan sama. Niin käytännössä sen verran aikaa sitten työajasta, että sit sitten kun se kone on arponut ne olevan, niin käy läpi ne. Ja ei se kone, kone varmaan ihan täysin kuitenkaan laita niitä ottelui niin suoraan, nyt tuolloin pelataan alastarolla, vaan kyllä se niin täytyy olla jostain muuta tullut se, että missä pelataan ja mikä se aika on ja muuta. Että kyllä niitä että jonkun on fyysisesti tarjonnut laittaa sinne se voi olla pelkästään, että... Että konea eikä et kaikki on tyytyvä tai ei, ei ole tyytyväisiä, mutta että kaikki on ok, että nyt, nyt tämä on tehty ja sitten pistetään eteenpäin. Ensin niin voi mennä, että sitä ei mitenkään katsottaisi. Ja jos se on niin, että se on se kone, joka kaikki ne ohjelmat tekee, niin X piiri silloin säästämään aika paljon henkilötyövuosiskaan? <hysy> siis, niin siis mun vastaheittoni, vasta mm. että jos, jos ihmisen ei tarvitse katsoa niitä, vaan se kone on se, joka määrää, niin silloin me ei tarvita sitä ihmistä. Että niinku tavallaan toinen mutta mm -hmm. no, sitten tota, useamman sähköpostin jälkeen niin me saatiin sit piiriltä lupa, että me saadaan pelata se matsi ja omalla treenivuorolla Turussa yhtenä tiistai iltana tammikuussa. Kuulostaa aika paljon järkevämmältä. Joo, et se on niinku molemmille joukkueille järkeä. Ja se, että mietit, kun sä ajat sportin ja interin alastarolle. Ei Alastarolla ole niin paljon tuomareita. Ei Mistä? siellä ole ollenkaan tuomareita, niin. vaan ne tulee Turusta kaikki. Ja mitä se tarkoittaa, kun tuomarit tulee Turusta Alastarolle? Aika paljon matkakuluja. Plus päiväraha, tai siis No ei, sitä ei välttämättä tule, jos ei. on yksittäinen maat. Mutta ei, Jos te mutta... olisi koko turnaus, niin sitten se menisi. Niin, kato, kun siellä, olisi ollut, siellä on ollut kolme peliä merkattu, Niin. niin samat tuomarit no. puolta, ne kaikki kolme no. peliä, jolloin ne tuomarit saa sen puolipäivärahaa. Eli se, että kaksi turkilaista jengi pelaa yksittäisen pelin Alastarolla, maksaa siitä. Myös kolmasosa siitä puol päivänä Joo, se on totta. Niinku, mun mielestä se ei ole toimiva systeemi. Toltavalla, siis äästää jonkun verran. Nyt me maksetaan föliliput ja erotuomaripalkkiot. Ja tuomarit ei tuhlaa siihen. No Neloisessa tuomarit tulee vartti ennen peli alkua paikan päälle ja lähtee heti kun peli päättyy. Niin ne on puolitoista tuntia kotoa, ne tuomarit sinä päivänä. Että tässä on, on tässä aika paljon kehitettävää, että futiiksessa oli kasvukipuja, nyt ne on toivottavasti selätetty, selätetty enskaudelle. Siis, täytyy sanoa, että mun piiri on tehnyt hyviä ratkaisuja, en mä pelkästään dissa piiriä. Mun mielestä kolmonen on enskaudeen futixessa ja nelonen ensi futiiksessa, niin ne on, ne on äärimmäisen kovia ja hyviä jalkapallosarjoja. Joo, ja siis nyt futsalista sen verran kanssa, että kolmonenhan futsalissa on niin kuin hyvä. Se toimii. Kaksi lohkoa, yhtenäiset jengit Satakunnan kanssa ja Turun alueen kanssa. Se on, se on hyvä tasainen sarja lukuun ottamatta kisaveikkoja. Niin. Kaikki, kaikki muut on niin kuin, ihan tyytyväisiä siihen sarjaan varmasti. Jokainen joukkue, joka päivä tulee, aina kun lähdetään pelaat, tulee tiukka matsi. Käytännössä kumpi tahansa voi voittaa minkä tahansa matsi. Joo. Niin, niin, se, se toimii hyvin, mutta nyt tämä kakkonen on jotenkin vähän... Niin siis ja nelonen. Niin. Eli piirin alinsarja ja piirin korkeisarja on huonossa jamassa ja niille pitää tehdä jotain. Mutta sitä mä en tiedä, mitä kakkoselle esimerkiksi voisi tehdä, koska nyt sinne tuli vaihtelu hotlips nousi, nousi pelaamaan tänne ja PTU nousi ylöspäin, niin kuin vaihtelua vaihtelu kyllä on tullut. Mä väitän, että toi kolmon on niin terve, niin mä väitän, että et kolmojossa on nykyään sellaisia joukkueita, jotka haluaa nousta kakkoseen. Et tavallaan niin kun Sitä kauttahan se kakkonen tulee elinvoimaisemmaksi, että kolmojossa ne joukkueet tottuu pelaamaan matkapelejä yksittäisinä matseina. Mm. Niin silloin niitä on helmoin mennä sinne kakkoseen. Mutta siis joskus aikoinaan, aikoinaan niin, niin kun sä nousit kakkoseen, palaisit turnausmuotoisesti, niin että yhtäkkiä sulla oli, oli 14 yksittäistä peliä talvessa, niin on se niin kuin iso hyppäys. On, on, on. on. Et nythän se hyppäys tapahtuu nelosesta kolmoseen, sille ei ole sit taas tavallaan niin, niin merkitystä, että jos sinne, tai siis mä näen itse sen niin, että kolmoseen kaksi heittopussia, jotka on eri lohkoissa seuraavalla kaudella, niin, niin se ei ole niin paha asia kuin se, että kolmoseen kaksi heittopussia kakkosen, mikä on yhdessä lohkossa, mm. että ennemmin näin päin. Joo, ja siis sehän menee nyt tavallaan ihan hyvin, että jos nelosesta haluaa joku vaikka Turun alueen joukkueen nousta, niin kolmosessahan melkein kaikki joukkueet on Turusta tai ihan lähikunnista. et eihän täällä, ole, täällä on kaksi kunnan joukkueet B-lohkossa, Eupä ja ja sitten taas toisessa lohkossa on Vilpas ja KS. No siellä on myös sovoa että ne on vähän kauempaa, mutta kuitenkin sitä matkustamista tulee jonkun verran kolmosessa ja sitten kakkoseessa ei enää niin paljon lisäänyt, kun aikaisemmin se oli, että kakkoseen lisääntyi matkustaminen ihan hirveästi. Joo, ja nimenomaan. Elä, tai siis tekeminen elinvoimaisemmaksi auttaa nyt siihen, että me saadaan elinvoimainen kakkonen parin vuoden päästä, kun siis just kaikki kunnia Litulle, joka on pitkään pelannut kakkosessa, on tohan ihan väärässä sarjassa. Ja lullisin, että niin määllilläkin olisi mukavampi pelata nelosessa. No joo, hänkö pelaamassa pallon veika, olisi niin? Joo, on, on pelannut myös kakkoslitussa. Niin, on, on. joo. On, siis, saat niin. saa molempia siinä kuitenkin. Joo, joo. Tämä on tämmöistä. Täytyisi täytyy pitää semmoinen niin paneeli. paneeli, missä olisi jokaisen kakkosen ja kolmosen jengin edustajat. edustajat missä niin puhuttaisiin siitä, että mitä Futsal pitäisi olla mm. niin kuin Turu, Turun ja Porin alueella, eli entiset Satakunnan ja Turun piirit, kun on nyt Länsi-Suomen piirin nimen allani. Niin Yleensä niillä joukkueilla on toivottomiskelpoisiakin ajatuksia. Oh, on, no, ehdottomasti. Kyllä. Okay. Eikö siis, siis meidän ideathan voi olla ihan pölytänsä, mitä me heitellään? Mutta niin voi. Hyvä, että joku heittelee. Niin, siis <laughs> niin, on, niin. Niin. Sanon, että moni mun sanomista asioista voi olla ihan, ihan hemmetin tyhmää, mutta se ei ole tyhmää, että mä olin eri mieltä siitä meidän yksittäisestä matsista kliiniä vasta. <laughs> <laughs> yes. like ei niin, kousportti, ei me kliinia vastaan päästä pelaamaan. Mä joudun. Mä joudun. Niin. Älä sano, siellä on kliinis kuitenkin semmoisia jätkiä, jotka Interin parempällikemissarjassa. No joo. <laughs> ei vaan. No, tää on oikeastaan tässä. Meidän täytyy oikeastaan. Heitä semmoinen pallo, että hei, länsisumman piirin Futsal-jengi, jotka pelaatte kakkosta tai kolmosta, niin Heittäkää meille kehityserotuksia, minkälainen sarja, sarjan pitäisi olla, niin me sitten Juhankaan perataan niitä täällä ja kutsutaan myös teitä keskustelemaan aiheesta. Eikö se ole aika hyvä idea? Joo, ja voi laittaa foorumille yksityisviestiäkin, jos ei muuten uskalla. Niin, Forkalla yksityisviestit käy kaikki, kaikki kelpaa, paitsi se perinteinen Forkan palaute. Älkää sitä lähettäkö meille. Paska lähetyisi. Niin. Ja sitten se, millä pitää täyttää aina kaikkien postilaatikot. Se, se ei kuulu tähän. Joo, ei. ei. Ja, niin, jos summataan, niin tällä hetkellä Länsi-Suomen piirissä piiri on tehnyt hyviä ratkaisuja. Kolmosen suhteet, kolmone on, on hyvä sarja. Kakkosen ja nelosen kohdalla on vielä tekemistä. Niin, nelosen suhteen hirveästi vaadittaisi, kun tehtäisiin se vitonen, niin sit se olisi siinä käytännössä jo. Nimenomaan. Jes. Ei mitään. Me lopetellaan tältä erää, kyllä tässäkin tuli taas porinaa. Joo, katsotaan. Kolme Tehdäänkö jossain vaiheessa uudestaan vielä keväällä, kun alkaa ratkaisut lähestyä, vai mennäänkö kauden loppuun asti, että tehdään seuraavaa? Ellei nyt tästä tuu jotain niin. hyviä kehitysehdotuksia, niin totta kai sitten, sitten, sitten horistaa lisää. Kyllä, ja otetaan joku vieraa, tai jotkut vieraista tuolta seuroista. Ei mitään, toivotaan. Laivo J.P. tekosyhtenniksen suhteen, suhteen ohi ja hän rupeaa tekemään pisteitä. <tos> Todellakin, näin tehdään. Yes. Kiitos kaikille, morjes. Kiitti, moro.